بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمه العليا وعلى آثارها الشامله للاوله والأخرى واصلي واسلم على محمد اجماع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد وعلى اله واصحابه واطبائه من جميع العبيد اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه وعن سفيان رحمه الله تعالى انه قال كنت اوتيت فهم القران فلما قبلت السره سلبته حمشكور مnyezimu سبحانه وتعالى kwa neema na ala zake ambazo bado zaendelea kutumiminikia kiendelea na darasa katika silsila za durus katika kitabu cha hiliye mtalib alilm ikiwa bado tuko katika Fasli ya kwanza Fasli ya mwanzo ambayo ni adabu atalib fi nafsihi adabu za wanafunzi na nafsi yake namna ambavyo atakiwa yeye mwenyewe mwanafunzi kuamiliana na nafsi yake na dhati yake kabla ya kuamiliana na vitabu vyake na masomo yake au na mtu mwingine yeyote namna anavyopaswa kuamiliana na nafsi yake katika kutafuta elimu natukataja kuwa nukta ya mwanzo au adabu muhimu sana Ambalo ni pambo la mwanafunzi katika adabu za nafsi yake mwenyewe kwa dhati yake ya kwanza ni kutambua kwake mwanafunzi kuwa elimu ni ibada ajue mwanafunzi kwamba elimu ni ibada na kutafuta elimu ni ibada bali katika ibada zilizo kubwa, kubwa basi kwa hilo basi ya mlazimu ili ibada hii iwe ni ibada ambayo anaipatia thawabu na anatarajia radhi za Mwenyezi Mungu na uso wake inamlazimu mwanafunzi huyu atekeleze sharti ya ibada zote sharti ya ibada zote ambayo ni ikhlas umtakasia Mwenyezi ibada hii Atafute elimu hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kinyume chake ni kutafuta kwa malengo ya kidunia Ima Atafute elimu ili afikie cheo fulani ambacho anakitafuta au apate maali kupitia elimu hii au, awe ni mwenye kuwaelekeza nyuso za watu kwake yeye baada ya kwamba walikuwa wakielekea wasomi wengineyo katika ulama sasa yeye anataka kwamba awe ni mwenye kuelekea aya nyingineayo katika yale ambayo kwamba tuliona ni kinyume na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu wa ta'ala na mtu kuwa kinyume na ikhlas na ataja tukiendelea asema waan Sufiana rahimahullahu ta'ala انه قال كنت اوتيت فهم القران فلما قبلت السره سلبته asema Sufyan ath-Thauri rahimahullahu ta'ala kuwa كنت اوتيت فهم القران nilikuwa nimepewa Manaki mwenye Mwenyezi Mungu alikuwa amempa nilikuwa nimepewa fahma al-Qur'an nilikuwa nimepewa ufahamu wa Qur'ani katika elimu za juu mno kuisoma Qur'ani na ukawa ni mwenye kufahamu tisawa sawa kama inavyopaswa ukafahamu muradi ya mwenye wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala hii ni neema kubwa mno kufahamu sunna za Mtume صلى الله عليه ni ilmu kubwa mno ambao kwamba wengi katika watu Mwenyezi humpa anayemtaka katika waja wake. Falamma qabiltu asurra asema kwamba nilipokubali kupewa mali, kupewa fedha, asurra ni mfuko tis kiss, ni kisin ni mfuko mdogo kutokamana na mkoba mdogo ambao utengenezwa ni kitambaa kwa sababu ya kuweka pesa kwa watu wa zamani Asema kwamba nilipokubali kupokea ule mfuko ambao ada yake nikutiwa fedha kutiwa pesa sulibtuhu nilinyanganywa yanganyo Mwenyezi Mungu wa taala alinipokonya alinyanganya ule ufahamu wangu wa Qur'ani Kwa hivyo hapa atuelezea Sufyan ath-Thawri kwamba alifanya kosa. Na yeye ni yeye, huu ni alim mkubwa sana katika ulama wa tabi'in, katika kibari tabi'in. Tukiangalia sharha ya Al-Imam Ibn Ibn Uthaymeen katika kauli hii asema as-surratu yani mina sultan alikubali ule mfuko wa pesa kutoka kwa wale wa tawala waliokuwa wakati huo asema lamma a'tahu alipopewa na akapokea sulba fahm al-Qur'an alipoteza ufahamu Qur'ani akawa amepoteza ufahamu Qur'ani na wallahu wa taala alam mara nyingi ni kwamba kwa sababu ule moyo unaelekea unaelekea katika kile kitu ambacho ulichopewa sasa unakuta kwamba kila mara ukiisoma Qurani ama katika munasaba kama ule uliofanya ufanya ndio ukapatiwa kile kifuko cha senti kama nikibahasha katika masiku ya leo ya leo basi unakuta kwamba akili yaelekea katika hicho kifuko kila mara ukifanya chochote katika munasaba uliopatia kifuko hicho katika mara iliyopita basi unakuta akiliyako yako moja kwa moja kwamba na mara hii nitapata kifuko hicho kwa hivyo asema suliba fahma alquran alipopewa kifuko hicho imam sufiyan thauri akapokonywa niziungu subhanahu wa ta'ala chukulia akamnyang'anya kile alichokuwa nacho katika fahamu al-Qur'an wa haula hum humu ladhina al-umur hawa katika salafus salih kishka kibari tabiin salafus salih walikuwa ni watu mbao wanafahamu yudrikuna al-umur wanafahamu mambo kwa sawa sawa mambo hapa ni mtu kujua kwamba pale unapokosea Mwenyezi Mungu kukupa adhabu kwa lile kosa ulilolifanya. Unapokosea jambo moja litakuja adhabu kwa kosa hilo kwa sababu ya kosa hilo ulilolifanya. Na hawa walilifahamu hilo vizuri na wakawa wanalifanyia kazi. Al-Imam Ibn apokewa kuwa e, alikuwa kwaona biashara yake kubwa ikiwa na emletea mali nyingi lakini siku moja akawa ameingia katika deni kubwa iliyomfanya akawa na huzuni na masikitiko mengi akasema wakati huo inni la aarif hadhal ghamma bidhambin asabtuhu mundu 40 sana mimi najua kwamba hili kosa nililolifanya leo nilikuwa kwa nlingojea kwa kwa dhambi e, e, e, hali hii ambayo kwamba nilionayo masikitiko na huzuni nilionayo lingojea tangu miaka 40 kwa kosa nililofanya tangu miaka 40 iliyopita naisubiri nikijua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanipa punishment ataniadhibu katika kosa nililofanya asema inni laa a'rifu adh-dhanba alladhi humila 'alayya najua mimi lilekosa kosa ambalo nililofanya nikabebeshwa munyeezimu subhanahu wa ta'ala akanbebesha deni hili akasababisha kwamba nikaingia katika deni hili na yote hapo pia katika faida unaopata nikuwa kuwa munyeezimu subhanahu wa ta'ala ndio raziq wewe ni kutafuta sababu lakini munyeezimu subhanahu wa ta'ala ndiani kuruzuku. Almuhim, asema ma huwa ni dhambi gani hilo alilo lifanya? Qultu li rajulin, min arbaina sanatan sanatin ya muflis. Nilimwambia mtu tangu miaka 40 iliyopita, ewe ulofilisika. Bila shaka kwamba ni nikosa kusema hivi ingawaji katika zama za leo kima ambayo wanafunzi wanasema makubwa inakuwa ni sababu ya wengi katika kutokufahamu mengi katika masaaile ilmiah katika mambo ya yani wanakuwa na uzito katika kufahamu au hata kusoma na hili wengi katika wanafunzi hata walizingatii hawalijui kama alivyosema baba Suleiman addarani, asema rahimahullah قلت ذنوبهم ها و يا wali makosa yao yalikuwa ni machache fa min aina yu'taun wakawa wanajua ni yani pale wanapopatwa na adhabu na mitihani Wakawa wanajua ni kwa makosa gani walioyafanya ndipo wanapoadhibiwa wa kathurat wa na madhambi yangu na yako yakakifiri huyo aba sulaiman amwambia na nani amwambia Abu Abdul uh, amwambia Ubeidullah ambaye ndiye aliyokuwa kimuelezea kisa cha nani cha Ibn Sirin anamwambia madhambi yangu na madhambi yako yamekidhi yamekuwa ni mengi mno basi hata hatujui pale tunapopata mitihani ni kwa kosa gani ambapo kwamba tulilofanya tulilo, na ni msiba mkubwa huu ni kwamba mwanafunzi anatakiwa ajue kwamba palana apofanya kosa ni kwamba inaathiri katika kule kusoma kwake inaathiri katika masomo yake katika kufahamu kwake na kufaidika kwake atakiwa mwanafunzi alifahamu hilo alijue ili kisawa Asema asema Sheikh Ibn Uthaymeen walahada yataharazu salafu min ataya sultan na hii ndio sababu Walikuwa kuo wakijihifadhi wakijichunga wale uh, salafu salih kutokana na ataya za sultan yani zawadi wanazopewa na wale wa tawala yaqulun wanao salafu walikuwa akisema innahum la yu'tunana illa li yashtaru hawatupi wao katika hioma alio nao hawatupati bure bure lakini illa liyashtarudina wana wanatupa ili wanunue dini yetu biduniahum kwa dunia walionayo wao wao wana dunia na wanataka kununua dini yetu kwa mali yao fatajidhum la yaqbalunahu na ndio sababu kawakuta awsalafus salih hawakubali kuchukua chochote kwa wale watawala akasema endelea kusema Sheikh Ibn Uthaymeen thumma innahum ay al-sultane kisha atawala na nyingi fima sabaka katika siku hizo zilizotangulia asema katta kunu muwalahum yaweza kuwa mali zao maakhudhatun min ghairi hilha na isiyokuwa halali kwa njia ya sawa basi wanazuoni walikuwa wakiji chunga kutokamana na mali kama hii katika upande mwingine. Wa min al-ma'lum kaendelea kusema Sheikh Ibn Uthaymeen. Wa min al-ma'lum annahu la yajuzu lil'alim an yaqbala hadiyata sultan, na ni katika jambo linalojulikana kisharia katika dini kwamba haijuzu si halali haifai kwa mwanachuoni. La yajuzu lilalim hayajuzu kwa mwanachuoni ayaqbala hadiyata sultan kukubali zawadi kutoka kwa sultan katika mtawala yule kiongozi اذا kana sultan يريد ان تكون هذه العطيه مطيه له يركبها متى yule mfalme au kiongozi ametoa kilelichotoa kumpa yule alim ili atumie hiyo kwa ndio njia anaoipitia katika kumtawala au kum, e, kumuendesha mwanachoni huyu kama anavotaka yeye bin nisbati hadha alalim akitaka yani kwamba aqwal fatwa ambazo zinaambatana na, na maoni yake almuhim yani kwamba mwanachuoni asiwe ana nguvu ya kusema mbele yake awe amekuwa Yawe, na mfeci na katika kutaja sheria ya mwenye Mungu ikiwa hiyo ndi itakuwa ni sababu ya yeye kupewa na Ali mkajua hilo basi kujiepusha na kuchukua chochote kutoka kwa hawa utawala ama اذا كانت اموال naziha نزيهه ولم يقبل الهديه منه لبيع دينه بها فقد قال النبي صلى ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائله فخذه وما, وما لا فلا تتبعه نفسك اسما اما اكي وماليا هو كونوزي مالي صافي لا هلي كل جوا ولم يكن يقبل الهديه نااوي Huyu ada yake ni kwamba alikuwa hakubali hadia yoyote kwa huyu kiongozi libai dini yake kwa kuuza dini yake kwake yeye kwamba akawa ye, sasa ni mwepesi anatuwafatu wa kulingamana na anavyosema yule kiongozi yani almuhim akawa ameacha nisimamoe ya kidini kisawa sawa kulingana na anavyotaka Mwenyezi na mtume wake kwa sababu ya ya mali yanazopewa basi ikiwa si kwa ajili hiyo na ikawa mali ni safi na ikawa malengo si dini yake basi anapaswa achukue hana neno hana neno kuchukua kwa nini kwa sababu imekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Umar Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu amwambia ma ja'aka min hadha al-mal wa anta ghayr wa anta ghayr mushrif wala sa'ilahu fakhudhuh itakapokujilia mali ketika mali hii kutoka ketika baitul mal au ketika sadaqat au wewe ni mwe na wewe halikuwa ulikuwa kwa, si kwamba unitarajia unangojea kwa pupa na kwa, kwa hamu wala saila wala hukuomba fakhudhu basi chukua kwa sababu kule kuwa ulikuwa uko unitarajii au haukuomba inakupa nguvu kwamba wewe hakuna mtu kwamba atakutawala ataku, ataku katika elimu yako kwa sababu hukuchukua kwa kuiomba bali umechukua kwa iza yako akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam fakhudh mali sampuli hii wama la fala titbi'u Na ile ilaambo kwamba haikuwa katika misingi hiyo manake ikawa ima nafsi yako eh ikama ilaambo kwamba nafsi yako ilikuwa inataka na umeiomba basi ama ukaona kwamba ina madhara katika dini basi usichukue na usifatilize nafsi yako katika pupa kwamba majuto kwa nini nimekosa mali fulani na kitu fulani la usiwe na na usiwe na majuto katika hilo wallahu taala aalam وغرض na malengo ya Sufyan thawri katika hili ilikuwa rahimahullah taala ni at min hadha ni kuonya kutokana na hilo yani kuonya kwamba watu wasije wakaa ilikuwa ni kuonya rahimahullah ni tahdhir, ni kuonya min hadha watu wasije wakachukua njia hiyo ya kwamba wakawa wanapokea tu basi na mipaka itakuja kugeuza yale malengo ya kutafuta elimu ikaingia katika lengo la kutafuta mali Watabkitu nafsi na ala ma na akawa anaiona nafsi yake ama kuilaumu nafsi yake kutokamana na ile ambayo kwamba ilikuwa kweshafanyika katika e, siku za awali katika e, kupokea kwake yale ambayo kwamba alipokea na ikawa imemsababishia kukosa na ndio sababu akawa anasema maneno haya na imepokelewa maneno mengi katika wana katika mambo kama haya na katika taarifa nyingine imekuja kusema walidhika waridata anhu rahimahullah ala zuhdihi wa wara'ihi wa taqlilihi min imekuja pia kutoka kwake yeye hey, hey, uh, Sufyan pamoja na kule kuwa alikuwa na zuhdi na alikuwa kwa na wara kujiepusha na na ilio zaidi katika dunia bali taqaluluhu min dunia alikuwa kipenda kidogo katika dunia lakini pamoja na hayo alikuwa akihimiza alhifz 'ala at alikuwa akihimiza watu khususan wanazuoni wawe na mali iliyo halali ilio safi kwa njia ya sawa wastinaa almal istinaa kutengeza mali kwa kutengeza mali yani kwa njia ya sawa kama ni kwa kwa biashara amal alikuwa kihimiza watu wafanye kazi wa tijara na kutafuta pesa au mali iliyo safi na iliyotokana na jesho yake aloichuma kwa nguvu zake kwa nini alikuwa kihimiza sana katika hili wadhālika siyānatan lin min alharam. kwa sababu aichunge nafsi yake kutokamana na haram wa min al ila at fi na asije akawa ni mwenye e, kunywea ama kulainika katika mambo ya fatwa akawa haendi kama inavyotakiwa katika masala ya, ya fatwa imekuja katika tarjama yake kiendelea katika ta'liq iliyofanywa ta'liq nikoje katika tarjama yaaki rahimahullah taala wasema kana almal Fima mada yukra ilikuwa kwa mali katika zama zilizotangulia yachukiwa ya kwamba katika watu wa, wa, wa dini walikuwa kwa hawapendi mali faa ama leo lakini leo hii fa huwa tursul mu'min ndio ngao ya mu'min na hii ni kweli kwamba mara nyingi kwamba katika zama hizi za leo pale Mwanafunzi au mwanae chuoni anapokosa anachochote ana chochote hata mu'min basi utawakuta watu leo wanaingia katika mambo mbalimbali tumesikia watu wakifanya makazi ambayo kwamba hayafai kufanywa kwamba ni makazi kwa nini kwa sababu hana chake mkononi kwa hivyo ili mtu apate kujihifadhi atakiwa afanye kazi kwa bidii afanye bidii katika biashara na kuchuma mali iliyo safi ili ajiepushe na haramu na ajiepushe kukwenda kwenda katika njia ya sawa katika njia ya kufundisha au katika kutoa fatwa na njia kama hii Na pia vilevile vile alikuwa akisema وقال من كان في يده من هذه شيء فليصلحه اتakayakuwa na chochote katika haya manaki katika mambo ya dunia basi aitengeze ya, yawe sawa, sawa. yawe yanaleta mazao mazuri ikiwa ni biashara aiboreshe ikiwa ni shamba ikuze vizuri ikiwa ni kazi afanye kwa uzuri fa innahu zamanun kana awwala ma yabdhuluhu dinihu kwani sisi tuko katika zama ataja alimam uh, Sufiana Thauri hii ni katika zama zake asema kwani sisi tuko katika zama ambayo mtu akimhitaje ikiwa iki na haja akiwa na mahitaji yake no, no, katika, katika umaskini akimhitajia tu basi itakuwa jambo ambalo atakalo uza mwanzo ni dini yake ili apate katika kutatua matatizo yake ونظر رجل اليه لا سكو موجه mtu amemuona فقال يا ابي عبد الله تمسك هذه الدنانير هل مونا عبد الله sufyan al-thawri امشيكا سنتي امشيكا دراهم دينار حساب Allah Taala aalam na, na senti akamuliza hivi wewe washika senti hizi washika dinari hizi qal akasema kumwambia yule bwana uskot nyamaza falaula hadhihi adanir latamandal bina haoila mلوك nyamaza kama si senti hizi kuzipata tukawa tunamiliki kwamba tumezichuma kwa njia ya halali na zikatuweka tukawa hatumhitaji yoyote katika chochote alichonacho basi latamandaa bina ilmu wa mلوك wangalitufanya vitambara vya kufutia makamasi hawa wafalme Wangele tuendesha namna wanavyotaka lakini tuna mali Tunajitosheleza, hatuwahitaji hatuhitaji mali zao, hatuhitaji chochote kutoka kwao. Kwa hivyo tunawaambia tunawaelekeza, tuna uhuru, tunafanya dawa kwa uhuru. Kwa hivyo hizi ni katika fadhila au katika khairin zinazopatikana katika e, mwanafunzi kuwa na chochote katika e, katika, e, katika dunia ambayo kwamba inamtosheleza اسمع فتمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب مشو kabisa kimalizia ni kwamba basi shikamana asema shikamana ewe wanafunzi na rahimakallah allah akurahamu na hii ni katika huruma ya mwalimu kwa wanafunzi wake shikamana ewe wanafunzi ishkamaana e wanafunzi na aqida na tauhid ik sawa sawa kufuru ibazi za matawut wacha ibada ya si kwa munyeezingu subhanahu wa ta'ala usafishe nia yako na ikhlasi yako muamini munyeezingu imani ikikamilifu sababu ambazo zinakufikisha katika radhi za Mwenyezi Mungu njia ambayo inakufikisha katika radhi za Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala na hiyo basi itakuwa ni asima min hathi shawaib utakapokuwa katika hali hiyo Utakuwa umehifadhika ime kuhifadhi njia hii tawhid, ya kushikata uhidi. na kumkusudia Mwenyezi katika mambo yako yote na katika elimu hasa itakuwa ni sababu ya kukuhifadhi na kukulinda Kutokamana na vitu hivyo ambavyo ni vya kukutoa au e, vipengele hivyo vya kukuvua katika njia ya kutafuta elimu ya sawa Akatuad, akasema bi an takuna ma'abdil juhdi fi fi likhlas shadid alkhawf min na uwe ewe mwanafunzi pamoja na juhudi kubwa ya kujitahidi katika ikhlas ujikaze sana katika njia ya kuimarisha ikhlasi yako pia vile uwe na hofu kubwa katika vitu ambavyo vinavunja ikhlasi yako. Azima liftikari ilayhi subhana uwe na kunyenyekea na kulia kwake Mwenyezi sana mno na kumkimbilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Wa yutharu an Sufyan ni Thauri imepokelewa pia vile vile kutoka kwa Sufian bin Saidi ni thauri rahimahullah taala kauluhu qawliyak ya kabosema ma alajtu shay'an ashad ashad alayya min niyyati sijatibu jambo lolote ambalo ni zito na gumu kutibu kuliko niya yangu hii ni kwa sababu nia inabadilika badilika sana kwa hivyo Asema siku tibu kitu jambo ambalo kwamba lilikuwa zito na gumu kwangu mimi kama kuitibu nia yangu wadhālika li'anna al-ikhlāṣ fīhi mu'ālajatun nafs min aqrāḍ ad-dunyā wa shahawātihā hīni kwa sababu eh, ikhlāṣ ni kuitibu nafsi kutokana na malengo ya dunia ni kuitibu nafsi kutokana na malengo ya dunia walidhālika ṣaḥḥa ani salafi fi hadha albab kalimatu azima wa afaalun ajiba Ndiyo sababu imethibiti kutoka kwa wanazuoni katika salaf salih katika mlango wa kungangana katika kuikuza ikhlasi yao na kujiepusha na malengo mengineyo wamepata imepatikana akwaal nyingi na matendo mengi makubwa makubwa asema zubair bin alawam radiyallahu ta'ala anhu katika salaf Bani stata'a minkum an yakuna lahu khabiyun min 'amal salih falyaf'al atakayweza kuwa na matendo ambayo matendo yalofichika yasijulikana na mtu yote atakayweza kuficha matendo yake kabisa yasijulikane na mtu yote iwe ni baina yake na Mwenyezi Mungu tu basi afanye hivyo na afanye hivyo ambayo matendo yalofichika ni yale ambayo hayana chochote katika malengo ya dunia ولا ماتامanio yake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tu pekee yake na tukimalizia akataja Sheikh Bakr Abu Zaid waan Umar bin Dharr annahu qala liwalidihi Umar alisema akimwambia babaki Malaka idha wa'azat an-nasa akhadahum al-bukaa wa idha wa'az wa la yabkun Baba ewe baba ewe baba mbona wewe utakapowatolea watu mawaidha ukawapa mawaidha we, wengi wao hulia kwa nini wewe unapowatolea watu mawaidha hulia wao na wengineo wote wakiwatolea mawaidha hawali Fakala ya abi ya bunay kasema kumjibu mwanae laysat inna'ihatu thakla mithla naihatu al-musta'jara ewe kijana changu Hawisawa sawa athakla an-na'ihatu yule mwenye kulia kutoa mayo e athakla wake wakaribu karibu imani mwanawe au habibi wake amemkosa amefiliwa hawi sawa na yule ambaye kwamba ni anai ni mwenye kulia eh, ameajiriwa ame hii ni ada ilikuwa, ilikuwa katika ada za kitambo katika, katika zama za jahilia kwamba anapokofa mtu ili eh, kuonekana kwamba msiba ni mkubwa basi kuna wale wenyewe wa pale nyumbani wakimlilia waki yule wao walomkosa na hii huku ni kulia kweli kweli kwa sababu wana huzuni kia hakika inatoka katika nyoyo zao kisha wakiwaajiri wanawake wengine wakija kulia kwa sababu ya kuonyesha kwamba ule msiba ni mkubwa na au pia kwa sababu ya kutaka kukusanya yaani e, kukusanya kuonyesha ule msiba ni mkubwa na kutaka ku, ku, ku, kusanya mali kutoka kwa wale e, watakao kuomboleza na hii ilikuwa kwa hata katika zama ambazo si za mbali sana katika e, Misri utakuta kwamba walikuwa wakifanya hivi kwamba kuna wale wakilia wakiajiriwa kulia na kila milio ina ina thamani yake Mwenye kulia sana na thamani kubwa Allah Taala aalam hivi ni vitu ambavyo vilikuwa asa asema huyu Dhir. kumwambia mwanawe kwamba hawawi sawa yule alomkosa wake wa karibu akawa ni mwenye kulia Hawi sawa na yule ambaye kwamba ameajiriwa ili apate kulia kwa sababu ya yule msiba Sheikh Ibn Thamin akasema na hii ni methali methali au mfano mkubwa Na'ihatus sakla Na'ihatus sakla ni mwanamke ambaye kwa nalia ni sakla ni mjane ima ni من au amemkosa mwanawe alati faqadatu walada ni yule aliyomkosa mtoto bukaan minal Huyo alia kwa machozi kutoka lakini yule mwenye kuajiriwa, mwenye kulia kwa sababu yeye kuajiliwa mayu athiru nauhuha wala bukauha hayathiri chochote kule kulia kwake kwa sababu ameajiliwa Haitoki kimoyoni mwake lena tastani'u albukaa hayathiri chochote hata wale wenye kuangalia pia haithiri ayuathiri yule ambaye kwamba amefiliwa kweli utamkuta anajizuia anajaribu kujikaza lakini hivyo hivyo imani sauti imani machozi yanamtoka yanam yanambujika lakini huyu mwenye kuajiliwa ata pengine huenda akawa ana furaha katika moyo wake lakini anaonyesha kulia lakini mfano hadha al, al kalam alladhi yurid an al salaf yajib an nuhsin al dhanna bihim asema ibn athimih rahimahullah ta'ala mifano maneno kama haya tunapaswa inapokuja kutoka kwa salaf tunapaswa kuwadhania vizuri kwa sababu gani huyu ameulizwa kwamba unapotoa mawaidha wewe kuwapa watu mawaidha wanakuwa ni wenye kuhuzunika na kulia sana basi hii ni kama kuonyesha kwamba e, mimi natoa mawaidha yangu kutoka kwa moyo ndio sababu inawaathiri watu kama wale wengine wanaajiriwa ni, ni kama wale na, na ihat almustaajara ni kama walewe wanawake wenye kulia wale wajiriwa. maneno kama haya sina kuwadhania vizuri kwa sababu hawakusudi kusifu nafsi zao hawakusudi kusifu nafsi zao lakini wanakusudia katika hayo kuwahimiza watu juu ya ikhlas kwamba wangangane kujikuza juu ya ikhlas hii ukibeba katika mahamali hiyo kwamba ukishukumia kwamba e, mtu aliyena ikhlas si sawa na mtu asiyokuwa na ikhlas huyu atakao mashuhuri lakini yule anaisema kutoka moyoni mwake wawili ni tofauti hawawi sawa. Kwa hivyo wanahimiza kwamba ema kwamba iwapo utakuwa na ikhlasi kama ni mawaidha unayotoa yatafika, yataathiri. Lakini iwapo itakuwa ni, ni ni mali au ni malengo mengine unayo katika mawaidha ulionayo basi Hayotoathiri chochote. Na wala hii haiwi kwamba wao wanakusudia kujifanyia tazkia na ikiwa sio hilo ikiwa, ikiwa lengo lao litakuwa sio hilo za watu basi itakuwa hiyo ni kujitakasa kujisafisha nafsi zao ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza hili akasema fala tuzakwamfusa huwa nafsi mwenye kumjua ni nani mchaji lakini salafirahimhumullah kwa na lakini salaf Mwenyezi Mungu awarahamu kwa kule kujua sisi kujua makamu yao, nafasi yao, na juhudi yao na bidii walioifanya kuinasurudu dini na yao, basi inatulazim kubeba mazungumzo yao kama haya katika njia nzuri yani kwamba ya kujikuza na kujilea wala si kwa njia ya kwamba wao walikuwa kijisifu. Asema, mualliq katika ta'liq ath-thamin asema qultu walidu umar babaki umar huyu katika kueleza katika hii sasa ni al wa at-ta'dil akibainisha muhassu huyu bwana ambaye aliyosema maneno haya asema walidu umar ibn babaki umar ذي ذر بن عبد الله بن ذات من الموصوفين بالإرجاء هو اللي كانه صفه قال سعيد بن جبير اللي هو كان يسمي سعيد بن جبير ان هذا يحدث كل يوم دينا والله لا كلمته ابدا حقيقه هو سعيد بن جبير اسمع كمصو ذر حقيقه هو kila siku yuwazua katika dini jambo basi wallahi sitomzungumzisha abadan hii ni katika ni katika hirsi ya salaf kwa sababu ya kuichunga dini na kuipenda dini na wala haumooni mtu yote kuwa ana ukubwa kuliko dini pamoja na kuwa atakuwa ni mtu mahabuba atakuwa ni mtu ambaye kwamba ana fadhila na kadha lakini kwa kule kuwa ana jambo la kuzua katika dini ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ndio Akbar na ajal wa kuonea haya basi akawa anasema Said bin Jubair kwamba huyu anazua kila siku anazua dini basi tumzungumzisha abadan waqala mughira mughira na mughira asema sallama dhr ala ibrahim an nahai alim salimia asema kwamba ذري هوي الذي يمسى بمنن هذه علم سلميه ابراهيم النخائي في السلف فلم يرد عليه حكم رجسيه السلام لانه كما يرى الارجاء وسباب هوي ذري الككوني مرجئه الككونا النافكره ذاك ارجاء النافكره ذاك من هذا ان عبارات التزكيه للنفس قل ما تخرج من احد السلف الا على طريق التحدث بنعمه الله Uh, na shahid yani, e, ni au sehemu ambayo kwamba ya, ya haja yetu shahidi katika kauli hii ni kuwa salaf salih ni uchache sana kuwapata wakijisifu nafsi zao ila kwa njia ya kwa hadithi za Mwenyezi ama kuhimiza juu ya, ya taa be khilaf al-muntasibina ila kinyume na watu wa bidha utawakuta na ahwa mara nyingi sana na hii ni kawaida hata leo ukiangalia wa huwa sifu nafsi zao kwamba mimi nilifanya sisi tulifanya sisi tunafanya thumma inna nisbah darr ila salaf fi nazar min jihati dukhulihi kwa hivyo huyu darr kwa kuwa yeye alikuwa kwa na sifa ya irja' hawi haingii katika jiha ya salaf kama al-falsafa fa in, in urida bihi zaman al-salaf na'am akiwa nizama za salaf na'am alikuwa kwa katika zama hizo اما طريقتهم اما طريقه ارجاء فلا حقوا katika njia ya sawa inshallah taala tutakuwa nyenye kukomea hapo mnyezungu subhanahu wa taala tuelekeze katika njia yake ileyo sawa tabillaahi tufaiku salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanak allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa antastaghfir